Assalamu alaikum binti ame amepata damu yake ya mwezi kwa mara ya kwanza mchana wa ramadhan lakini yeye ni mgonjwa je hali yake itakuwa vipi atalipa hiyo siku bila shaka kwa sababu tumeona katika ahla la adhar ni maridh maradha ni wenye ugonjwa mtu mgonjwa Ntumgonjwa, atalipa kwa hivyo yeye ndiyo ameingiwa na eh, na utaklif amekuwa ameingia chini ya sheria katika mchana wa Ramadhani lakini akawa anauzuru ya kuto ya, kum, ya, ya kusababisha kwamba asifunge kwa hivyo moja kwa moja atakuwa hiyo ni deni kwake atailipa katika siku za mbele kwa hivyo haizingatiwi kwamba hiyo ndiyo siku yake ya mwanzo Maadamu yameingia katika chini ya taklif katika kama tulivyosema katika maelezo ya wanazuoni wasema kwamba madamu amebalagha katika mchana wa ramadhan au ameslimu mchana wa ramadhan au akili yake imerudisha katika mchana wa ramadhan basi pale pale analazimisha afanye nini alazimika afunge amalizie ile siku yake ile iliyobakia na tukataja hadithi kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alilitoa habari katika mchana wa ramadha, wa wa shaban wa shaban kwamba e, mwezi muonekana nafikiri katika a, Almuhim katika hadithi ya muada ni kuwa katika mchana watu wapate kufunga na wakawa ni wenye kufunga katika mchana wa e, wa siku na wala hakuwambia wakidhi lakini sasa huyu kwa kuwa ameacha ku, kuimalizia ile siku na hakumaliza, aku, hakufunga moja kwa moja atakuwa ameingia katika kadhaa.